Вугілля Вугілля – це тверда викопна порода, утворена під землею із решток до історичних рослин. Широко застосовується як паливо. Вугілля подібно до нафти чи газу – горюча копалина. Воно сформувалося під землею із решток перегнилих рослин протягом багатьох мільйонів років. Вугілля використовують для опалення жител – Доробництва електроенергії, виплавки сталі, а також у хімічній промисловості. Вміст вуглецю Вугілля складається з вуглецю, бітуму, масел та мінеральних солей. Залежно від вмісту вугілля можна розділити на три типи. Буре вугілля містить менше 50% вуглецю, кам'яне вугілля – близько 80%, а антрацит – Найцінніший сорт вугілля – близько 95%. Щорічно в світі видобувається понад 4 мільярди тонн вугілля, а його загальні запаси становлять 4 тисячі мільярдів тонн. Вугілля у промисловості Промислова революція призвела до того, що потреба у вугіллі ставала все більшою і більшою, Воно використовувалось як паливо для парових машин. Сьогодні величезна кількість вугілля спалюється при виробництві електроенергії. У металургії для виплавки чавуну зі сталі потрібен кокс. Вугілля нагріта до такого стану, при якому смола та масла видаляються. Ці смоли і масла потім використовуються для виробництва фарб, добрив та синтетичних волокон. Захист від забруднень Коли вугілля спалюють, воно виділяє дим, що містить сажу та отруйні гази, наприклад, моноксид вуглецю – чадний газ. Ці речовини завдають шкоди навколишньому середовищу, тому, як правило, електростанції оснащують очисними спорудами. Ілюстрації: Як утворилося вугілля? Близько 300 мільйонів років тому в епоху названу кам'яновугільним періодом. Клімат на Землі був теплий і вологий. Поверхню планети вкривали густі заболочені ліси. Рослини гинучи падали у воду, дегнили і з часом утворювали торф. Коли рівень моря піднявся, затоплюючи болота, його занесло шарами піску та мулу. Ці шари повільно кам'яніли. Їх вага тиснула на торф, перетворюючи його на вугілля. Перше. Дерева й рослини гинуть і падають у воду, де розкладаючись перетворюється на торф. Друге. Рівень моря піднімається, затоплюючи болота. Торф опиняється під шарами піску та мулу. Третє. Торф ущільнюється. Твердне і через мільйони років перетворюється на буре, а потім на кам'яне вугілля. Четверте. Великий тиск і тепло перетворюють кам'яне вугілля на чорний, блискучий і твердий антрацит. Антрацит – це вугілля найвищої якості. Під час горіння воно дає найбільше тепла і, крім того, виділяє мало диму. Більша частина видобутого вугілля спалюється на теплових електростанціях, даючи світло і тепло. Деякі парфуми виготовляють з вугільної смоли, чорної рідини, яку одержують з вугілля. Вугільні шахти оснащені численними машинами. Гірничі комбайни вирізають вугілля з пласта і вантажать його на транспортер. Глибина ствола вугільної шахти може досягати кількох сотень метрів. Вугілля видобувають також просто неба в кар'єрах.